היפו-פוטון! שלום. שלום. פה מוכרים סופים לבדיחות? כן, אנחנו ה-חנות לסופים של בדיחות. במה אפשר לעזור? תשמע, בדיחה. אנגלי, צרפתי וישראלי טסים במטוס, האנגלי מבקש תה, וקופץ. הצרפתי מבקש יין, וקופץ. בישראלי, נו, זהו, אין לי סוף. טוב, תשאיר לי את זה, תבוא עוד יומיים. תשמע, אני מעדיף שלא יהיה לזה סוף עם מכשפה. אז תבוא בעוד שלושה ימים ותתקשר לפני לבדוק. בסדר. נקסט! שלום, פה זה סופין לבדיחות? כן. תשמע בדיחה. אמא של הרשלי אמרה לו ללכת לקנות בשר. זהו, אין לי סוף. טוב, תבוא עוד שבוע, זה יהיה מוכן. רק רציתי לשאול, איזה סוף אתה מתכנן לזה? אפשר משהו גס? בשר? לא, לא משהו גס. אז אולי שנונות מילים? ארשה לקנא לשעון מפיצוחים? שעון קשיו? שעון קשיו? לא, לא, לא, אני רוצה משהו לא ממוסחר. עבודת יד. טוב, טוב, תתקשר עוד שבוע, נראה מה אפשר לעשות, ובסדר. משהו מלכת, מחשב ליט. בסדר, בסדר, זאת בדיחת ארשה, אין לך מה לדאוג. או, הנה הספק הגיע, זהו, סגור. סליחה, מה, מה העניינים? יש סחורה חדשה השבוע? עמוס היום אצלך, אה? תשמע, חגים, רוצים בדיחות למשפחה. הבאת משהו חדש? יש לך סחורה מצוינת. תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע בדיחה. איזה יופי. אז הוא אומר לו, אז הוא אומר לו, זה בסדר, גם לאשתי יש כלבת. כלבת. יש פה עוד אחד, עוד אחד. אז איך שאלי אומר לה, בשר בשבת, יא מטומטמת? חבל, בדיוק הייתי צריך אחד כזה לפני עשר דקות. תשים, שים בשר. תשמע, תשמע, תקשיב. תראה, אז יוצאת מחשבה, והמטוס מתחיל. כן, אתה יודע שמכשפות זה לא הולך היום, משהו אחר. אז הפיל אומר לקושי! מה, עם זה אתה שותה? נו, באמת הפיל. כן, חיות, חיות זה טוב, יש לך... הכלב הזה בכלל לא חכם! חמישה משחקים של שחמד, הפסיד ארבע. יופי, יופי, כן. יש לי פה משהו ישן במבטר. הגמת משאלות הזה, כנראה לא שומעת, הוא מביא לי את הזית הכי גדול בעולם. טוב, טוב, זה מספיק, זה ידוע. יש לי גם שעוני קשיו קצת. לא, לא, לא, תודה רבה. טוב, תודה רבה, תשמע בדיחה. איך נכנסת? עוד לא פתחתי, מה זה הגלימה השחורה הזאתי, ומה זה הקרניים האדומות האלה? מה, אתה, אתה מסביר מי כן, שידעו. תקשיב לבדיחה. פעם אחת היה בעל חנות אחד לסופים של בדיחות. כל היום היה יושב בחנות, ואנשים היו באים אליו עם כל מיני בדיחות. יום אחד... נו, נמרוד, מה אתה אומר על המערכון החדש עם החנות? <אח> נחמד, אבל קצת חסר לסוף, אתה לא חושב? הסוף חלש, אבל הקטע טוב, זה מקורי. כזה. כן, טוב, טוב, תשאיר פופוטאם! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <thumbnails>